Unon e, guzti guztioi ongietorriak berriozari ratiaren txintoniara FMko egun puntu sortzia entzuten ari zarete! Hone, honetan amairu graduko temperatura daukagu berrio zanren, zeru ostarteak eta lañoak ikus ditzak egu, egunean zehar, euria egiteko arriskua izanen dugula diote meteorologoek, hogei graduko temperatura maksimoak izanen ditugu, egunean zehar. Beti bezala, Nafarroako albistekin hasiera emanen diogu gaurko albistegi honin Nafarroako parlamentura joan engara, lenik eta behin, konstituzionalera, uzitegi konstituzionalera eramanen baitu gabonetako saria kentzea. Aparteko sari bat kentzean Nafarroaren eskuduntzen aurkadoa dio parlamentuko zerbitzu juridikoen txosten batek eta hori onerri hartuta, elegitea Nafarroa leialtasunez, baina irmotasunez defendatzeko modua dela ziu Hurtatu zuen atzo, joan José Lizarbe, psn parlamentariak. Lan erreformak berriz, ez zituen edo ez ditu, obeto esan da, kompetentzia kukitzen, baina konstituzionalera eramatea erabaki dute, patxi zabaletaren hitzetan, langileen baldintzak ondatzen dituelako. UPN abstenitu egin zen Gabonetako sariari buruzko elegitean eta lan erreformari buruzkoan aurkakoa eman zuen bi elegiteen kontra mintzatu zen alderdi popularean. Nafarroako gobernuak onartu egin zuen aurten Gabonetako saria ez ematea bere langileei baina trikimailu baten bidez neurriari iskin egitea proposatu zuen. Urringo urteotan udako aparteko saria urtarrilean pagatzea eta bendukoa berriz ustalean. eta atzoko grebak soka luzea daukala erakutsi zuen, eren eguneko grebak barkatu, soka luzea daukala erakutsi zuen, atzo, oraindik ere, hainbat albiste, ezagutu genitu elako, ba, edabideetan oietako bat Sabino Kuadra Amaiurko diputatuaren ba, agresioa edo orin, kontrako erasoa izan zen atzoko grebaren arira izandako liskarrietan bat pertsona zauritu zituen poliziak, Sabino kuadra amaurreko diputatua tartean, eta poliziaren erasoa jasandako batzuek arrirri dute salaketa batze hiarriko dutela hiruen izandako gertakariengatik. Kuaddrarak berak nabar mendu zuen diputatu bati eraso egitea Espainiako zigorkodean jasotako delitua dela, eta yakinik kargazkiak badirela galdetu zuen zergatik ezote duen fiskalak edo etpaitegiek inolako ikerketarik abiatu bere sindikatu bat kolpatua izaten araizela poliziarengana gerturatu zen halakorik egin etze esaten diputatuak eta erakutsi zien bertan adierazten baita poliziek diputatuen segurtasuna zaindu behar dutela orriala egin hordez ura ere borraz jo zuten gainera polizia aurrek uko egin zion bere identifikazio zenbakia emateari irudi hain zuzen aza argazkian atera atzoko edizioan ergisuma batuko Financial Times kazetak Espainiako egoera ekonomikoa eta Madrilek egoera aurrian aurrean hartutako murrizketan aurrian kontrako protestak jaso zituen egunkariak azaleko irudian foruza bat ee, ageri da kuadra borrearekin joz ark diputatuak da erakusten dion bit artean Financial Timesn albisteak ez du greba orokorriaren aipamenik egiten baina argazki honinak sortu du re botsa Sabino kuadra Espainiako Parlamento Euskal Polizia batekin istiluetan atzo iruñean, hori izan zen argazki onia. Espainian berriz, la razón egunkariak ere Sabino Quadra eraman zuen azalera, zergatik ez dute dimisioa ematen izen buruarekin. Belgikan, la libre kazetak azaleko irudian jarri zuen, atzo eguneko greba orokorriko irudi bat Espainiak, Europak ezkatzen du berriro ere izenburua jarri zuten azalean. Eta soka luzea duen beste gai bat e, Nafarroa bai 2000 eta amaikako alizioaren apurketa da, iruneko udalean bederen, aralarreko bizinegotziek e, nabairen tal udal utziko dutelan aipatu genuen eta e, e, eren egun jaso zen berria zabaltzen eta EAJ-aren sektoreak aralarreko bizinegotziei beste talde bat osa ezatela exigitu eta gero. Aralarrek e, iluntzean bai ezatu zuen, irun udaltaldeko udaltalleko bi zinegotzi aralarkideek, Ana Barriedak eta Aritz Romeoek beste udaltalde bat osatuko dutela eta gainera barkosen sektoreak soldata bat kendu ziela, EAJko Foru eta Udala Oteskundeetan eta Espainiako Kongresurakoetan Aralar bi koaliziotan aurkeztu zen eta Nabai osatzen zuten beste bi sektoreek, Zabaltzenek eta EAJak geroa bai sortu zuten Espainiako bozetarako. Horrek tensioa eragindu Nabairen barnean eta Iruñeko udalean gainera Aralarreko ziren bizi negozi orain geroa bai denera igaro ziren Aralarrek Iruñeko udaltaldean zuen gehiengoa desegin egin zen orduan gainera koalizioan etziren ado Iruñeko udaleko hainbat bozketatan eta orain iritsi da Aralar e, alderdiaren esanetan arantza adiko auzia izan da egoera hau guzia errotik atera duena Aralarrek ezezko ez ego kontrako jarrera irmoa agertu izan du aurreko asteetan arantzadiko proiektuaren kontra baina geroa baiko sektoreak berriz ba ez du gaizki ikusten proiektua horrek tensioak eragin diut taldearen baitan eta orain ikus zeintzuk diren ondorioak aralarreken gainera atzokoan nabarmendu zuen egoera ez dela Iruineko udaa mugatuko eta apurketa austura parlamentura eta gainontzeko udaletara ere irit daiteke la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 zarrera urbilduko gara, gertuko albisteak aipagai izan ditugu orain eta bihotzaren mundu egunari buruz mintzatuko gara izan ere berriozarko osasun etxeak amaika ekitaldi antolatu baititu, aste honetan zehar batez ere gaur bertan mugia di osasun honeko bihotza izateko lelopean e, bihotzaren mundu eguna ospatzeko, gaur a, eguerdiko amabietatik aurrera amaika jarduera antolatu dituzte, lehenik eta behin, ariketa egitearen onurei buruzko argibideak emanen dituzte, eta ibilbide osasun ere erakutsiko dituzte, osasun etxean bertan. Horren ostean atari zabaleko gimnaziora joanen dira, Andaluzia plazara irakasle batek bideratutako azalpena e, jasoko dute ba, bertara hurbiltzen direnek, eta ikasiko dute nola maneiatu aparatu guziak eta kirolan nola egin atari zabalean. Eta azken Baratze ekologikoak ikusteko bisita gidatua ere antolatu dute, hori guztian, e, amabietatik aitzinera gaur bertan berriozarko osasun etxean. hori gaur, baina bihar bestelako kontuak ere aipat e, badira, eta antolatuak e, diran gure herri honetan larun batean inauguratuko da berrio berriozarren irunerriko lehenengo autokaravana gunea berriozarko autokaravana gunea egiteko asmoa gauzatu daia da eta bihar larun batarekin inauguratuko da autor, autokaravana gune hori Nafarroako irugarrena izanen da horrelako eremuak baitaude kaskanten eta faltze zen, baina iruñerriko lehenbizikoa. Plazaula kalean kokatuko da naturaren engelaren eta baratze ekologikoen ondoan eta mendialdea eskolatik hurbil Inaugurazio programa goizeko amarrrietan hasiko da, ordu horrietan ibilaldia hasiko da eskabamendiko egaletik. Ibilbide lehun horrietan eskabamendiko flora, fauna eta inguruneari buruzko azalpenak eskainiko dira eta jarriaian berriozako auzo zaharria eta naturaren gela ikusiko dira. Amabietan ngunearen inaugurazio ofiziala eg gennda berriozarko doinua musika bandaren eta herriko herrialdoien konpartxarekin kompantx, eta inaugurazioa amaituta Bazkaritarako tenorea helduko da. Horibai aurritik izena eman behar da Bazkari horretan parte hartzeko hurrengo egunean, igande honetan, goizeko amarrrietan, batera eginen diren bi jardueren artean aukeratu beharko da. Alde batetik, mendi biljaldia, ezkabako gaiurre eraino, non Alfonso Amabegarrina gotorlekua dagoen, edo bizikleta martxa irunerritik. Berriozarko udalak gainera eskerona adierazi nahi die, berriozarrien gune hau posible egin duten pertsona guziei, izan ere ekimena, ba, hauzokoena, errikoena izan da, turismo mota honekin, zaletutako Hausotarren lanak Udaleko Hirigintza eta Ingurumen Arloarekin batera gauzatu du du Herriko turismoa eta merkataritza sustatu nahi dituen proiektu hau. Eta bihar amaituko da ere erretiratuen elkartearen kultur hastea hori bai gaur eta bihar ba, ekitaldi bana antolatu dituzte erretiratuek haste ba, honi amaiera mateko. Gaurko honetan Ana Murilloaren balet Andaluzia erraigoko da taula gainera eta bihar larun batarekin da antzaldia izanen da jubilatuen elkarteko kideentzat soilik bi ekitaldi hauek. Arratxaleko seietan izanen en dira gaur eta bihar herri tiraatuen elkartean. Gaur duzue azken eguna ere berriozarko bertso eskolan izena Emateko, Euurrian hasiko da bosgarrien urtez ekimen hau gazteiz zeginhelduei zuzenduta eta bertan bertsolaritzaren teknikak irakatiko dituzte eta kultura adierazpide nabarmen honen biddez ahhoko gaitasuna landuko duten. Gaur arte esan dugun bezala, aukera izanen duzue Berriozarko Bertxo Eskola nizena emateko, ondoko telefono zehen deitu. Zalde batetik, Nafarroako Bertxo Zale Elkartearena, Bederatzila uzortzi bat lau iru zazpi lau zazpi, eta bestetik Berriozarko Euskara Zerbitzuarena, Bederatzila uzortzi iru zero zero iru bost bederatzi. Errepikatuko ditugu, Bederatzila uzortzi bat lau iru zazpi lau zazpi, edo Bederatzila uzortzi iru zero zero iru bost bederatzi. Eta telefono aurretara deitu zere izen eman dezakezu? E, mintzakide programan euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatzea helburu duen egitasmo hau berrio zarrrien aurkeztuko da. Hemendik gutxira eta ba, zertan datza bada euskara hitz egiteko elkartzen diren talde txiki hoietan taldekidek beraiek erabakitzen ditute e, non bildu, noiz bildu eta zer egin e, ba, bilera edo solas ditxo hoietan, izena emateko EPEA, emendik hilabetera izanen e, da e, urriaren hogeita bira arte egin egindezakezue, Udaleko Euskara Zerbitzuan, eta aurkezpena urriaren amarrean eginen da, arriatxaldeko zazpietan kulturgunean, esan bezala izena eman eibaldin baduzue Udaleko Euskara Zerbitzuan egin bederatzila uzortzi, iru zero zero iru bost, bederatzit, telefono zenbakian edota euskara abildua berriozar.es el video. kirol tartetxoa zabalduko dugu lenik eta behin berriozar futbol elkartearen norgeiagokak aipatuz asteburu honetarako hainbat itzor du gizonezkoen futbolari dagokionez regional mailako lehenengo taldea burladesen kontra arituko da bihar arriatxaleko seiak laur gutxitan erri pagainan burlatan gazten taldeak San Jorge talde hartuko du larun batean ere arriatxaleko lauretan berrio zarrien kadeteak A taldea lagunak taldearen kontra hariko da larun batean amarrretan goizeko amarrretan baraina nien eta kadeteak B taldea iruñaren kontra lehiatuko da larun batean ere eguerdiko amarrretan Eta laurdenetan hemen berrio zagrien, berrio zagrien ere aurriak A taldea hariko da bastan taldearen kontra e, Larun batean amar terdietan eta bukatzeko aurriak B taldeak bidez zagria izaneko taldea e, izanen du aurre zaurre Larun batean arratxaldeko iru terdietan noainen Emakumezkoen futbolean ere badaukagu itzordu bat regional maiako emakumezkoen taldea izarra, taldea izanen du aurrez aurre larun batean arratxaleko zazpiter dietan hemen berriozaren. badaukagu beste ohar bat oraingo honetan ez futbolari dagokionez baizik eta Mendi Martxa bati buruzkoa BK e, Mendi taldeak Berriozar Kirol Elkartearen Mendi taldeak E, bertan e, bera utzi du, balerdi mendira egin behar zuen e, ateraldia Larun bat honetan egitekoak ziren hori Baina atzeratzea erabaki dute, oraindik ez dakigu zein izanen den aukeratutako data berria, baina jakin bezain laster e, laraziko dizuegu Música Hauze izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago zen orduetan, berriozari irratian FMeko eun puntu sortzian edo eguzkiplaza puntu neten.